Відповіла пана Лаванда. Вона відвернулася і швидко зайшла у дім, та вже за мить, усміхаючись, помахала їм із вікна. Мені сподобалася пана Лаванда, мовив пол, вертаючись разом із Ен через Буковий ліс. Вона так гарно дивилася на мене, і будинок у неї гарний, і Шарлота Четверта теж. От якби бабуся замість мері Джо жила Шарлота Четверта». Вона не сказала би, що мені клепки бракує, якби я розповів їй, про що думаю. А як ми смачно почаювали, правда? Бабуся каже, що дітлахи повинні їсти все, що дають, і не міркувати, яке воно смачне чи не смачне. Та інколи важко втриматися, щоб не похвалити. Ви ж розумієте? А пана Лаванда, мабуть, не змушувала б хлопця їсти кашу на сніданок, якби йому не хотілося, а дала б того, що він любить. А вже ж, додав незмінний справедливий пол, йому це може не бути корисно, але з часом можна для різноманітності. Ви ж розумієте, дорога вчителько. Розділ 24. Пророк у своїй вітчизні Одного травневого дня еволівців неабияк свалювала стаття, що з'явилася в шарлатанській газеті Дейлі Ентерпрайз. Під заголовком «Новини з Еймундлі» і за підписом «Оглядач». Чутки приписували авторство статті Чарлі Слоуну. Як через те, що раніше він уже дозволяв собі подібні літературні спроби, так і через те, що одна з тих новин буцім містила собі на над Гілбертом Блайтом. В очах еймундлійської молоді Гілберт і Чарлі віддавна були суперниками – що змагалися за прихильність однієї сірокої паночки з розвиненою уявою. Чутки, як то найчастіше буває, виявилися неправдивими, адже то сам Гілберт Блайт за підтримки та сприяння Ен і написав ту статтю, спрямувавши одного з дописів проти себе, щоб відвести підозри. Втім, нас у цій історії цікавлять дві новини. Подейкують, що коли розквітнуть стокротки, у нашому селі відбудеться весільна церемонія Високоповажний громадянин, який нещодавно тут оселився, Поведе до вінця одну зі славетних наших дам Дядько Ейб, наш відомий синоптик, пророкує на 23 травня бурю із грозою що Щобуцінто почнеться рівно о сьомій годині вечора І охопить більшу частину провінції Подорожнів радамо взяти із собою цього дня плащі і парасолі. «Дядько, айб справді пророкував бурю цієї весни», – мов Гілберт. «Та не вже ти віриш, що пан Гаррісон залицяється до Ізабели Ендрюс?» «Ні», – засміялася Енн. «Він, напевно, їздить грати в шашки з паном Гарманом Ендрюсом. Але пані Лінд каже, що Ізабелла надто вже весела цієї весни, тож, мабуть, збирається заміж». Бідулашного старенького дядечка Ейба стаття дуже обурила, бо заяк він уважав, що той оглядач з нього глузує. Тепер він люто заперечував буцім, указав якусь точну дату для своєї бурі, та ніхто йому не вірив. Життя в Еймолі минало спокійно і неквапно. Досконалювачі відзначили День деревонасадження. Кожен із них висадив чи принаймні мав висадити п'ять декоративних дерев. Їхня спілка розширилася вже до сорока членів, отож і нових дерев у селі постало аж двісті. На родуватих полях зеленіли вівси, яблуневі сиди простягли понад фермами квітуче гілля, а снігова королева стояла, мов наречена, в білій сукні, чекаючи на молодого. На ніч Ен відчиняла вікно і до самісінького ранку лице її обвівав аромат вишневого цвіту. Їй це видавалося дуже поетичним, хоч Маріла була певна, що то не обиякий ризик для життя. «День подяки треба відзначати на весні», – сказала якось надвечір Ен Марілі, сидячи на ганку і слухаючи сріблясто-солодкий хор «Жаб у ставку». Так було б краще, ніж у листопаді, коли все довкола спить важким, мертвим сном. Тоді мусиш навмисне пригадувати про вдячність, а в травні не бути вдячним неможливо, бодай за те, що живеш. Я почуваюся так, як, мабуть, почувалася Єва з Адамом у райському саду, доки їх не спіткали прикращі. Онда трава в долині – зелена чи золота – Мені здається, Маріло, що такий прекрасний день, як нині, коли все квітне, і вітри в щасливому шалі не знають, куди дмухати нічим не гірші за ті, що було в раю. Обурена Маріла пильно розгорнулася навкруги, воліючи бути певною, що двійнята цього не чули. Саме в цьому мить вони вигулькнули за будинку. Гарно сьогодні пахне, зауважив Деві, вдоволено принюхуючись, і вимахуючи сапкою, що її тримав у брудних руках. Він до піру куперсався на городі. Тієї весни Маріла, щоб спрямувати в корисне росло нестримну жагу Деві, влубитися у багнюці, вділила їм із Дорею маленький клаптик землі для городу. Двійнята ревно взялися до праці, кожний у власний спосіб. Дора саджала, сіяла, і поливала майбутній урожай на своїй ділянці Дбайливо, незворушно і систематично Тож її город уже й зеленів рівними чапурними рядами стебел і паростків Девіш працював завзято, хоч і геть нерозсудливо Копав, сапав, поливав і розсаджував так енергійно Що бідулашні зерна не мали жодної змоги зійти і вижити «Як справи на городі, Деві?» – запитала Ен. «Повільно трошки», – зітхнув Деві. «Не знаю, чого все так поволі росте. Мілті Болтер каже, буцім це тому, що я саджав свій город уночі при місяці, і від того й халепа. Він каже, що ні сіяти, ні колоти свиней, ні стригти чуба, ні геть нічого-нічого важливого не можна робити попід місяцем. А це правда, Ен? Я хочу знати». Мабуть, коли не висмикувати рослин із землі щодня, і не дивитися, як вони почуваються на тім боці, вони і будуть рости краще, посміхнулася Маріла. Я тільки шість їх і висмикнув, заперечив Деві, хотів подивитися, чи є хробаки на коренях. Мілті Полтер каже, що коли на місяць усьому винен, то хробаки. Але я тільки одного бачив такого великого і тлустого, а він ще так кортився. А я поклав його на камінь і роздушив лопатою. І знаєте, як він кометно чверкнув? Шкода, що більше їх там не було. Дора саджала свій город тоді ж, коли і я, а в неї все так гарно росте, тому це не місяць винен, глибоко думно підсумував Деві. Погляньте на яблуню, Маріла, вигукнула Ен. Вона, мов жива. Грайливо підхопила довгими гінкими руками рожеву спідницю і змушує нас малуватися нею. Це золотий ранет, він завжди так грязно родить, вдоволено відказала Маріла. Щедрий урожай вусени буде. Добре, бо із цих яблук вдаються смачні пироги. Проте ні Марілі, ні Ен, а ні комусь іншому з Еймолі пекти яблучних пирогів того року не довелося. Надійшло 23 травня, непосезонно спекотний день. Хоч ніхто не відчував цього гостріше за Н. та її маленький вулик учнів, які впрівали в школі над дробами і синтаксисом. Зранку їх обвівав гарячий вітер, по обіді ж він завмер, поступивши з місцем важкому, задушливому без руху. О пів на четверто Ен розчула приглушений гуркіт грому, отож негайно відпустила всіх своїх вихованців. Щоб устигли дістатися рідних домівок Перш ніж почнеться гроза Вийшовши на двір Енн заважила на горизонті Дивну темну тінь Хоч у небі досі весело яскріле сонце Перелякана Анета Бел Ухопила її за руку Гляньте Бачите яка страшнюча хмара? Енна жахно скрикнула З північного заходу До них стрімку підкочувалося Ціле клубище хмар якого їй ще зроду не доводилося споглядати, чорне і з мертвотно білими, нерівними, закрученими краями. Лиховісно і недобре засновувало воно собою ясне синє небо. Аж ось його розчахнула блискавка, слідом за якою люто гарикнув грім. Хмари висіли так низько, що, здавалося, замалим не чіпляли верхівки лісистих пагорбів. У на пагорб, під гнідих коней, квапливо виїхав пан Гармон Ендрюс. Побіля школи він напнув вішки. «Дядько Ейп такий раз у житті не помилився, га, Ен?» – гукнув він. «Он його буря, ще й трохи завчасно надходить. Чи ви коли бачили таке хмарище? Дід лахи, кому зі мною по дорозі? Стрибайте, а решта біжіть до пошти. Туди заледве чверть милі». Там собі зливу перечекаєте. Ен ухопила Деві і Доро за руки і помчала схилом пагорба вниз. Березовим шляхом повз долину фіалок та купіль верболоза. Так швидко, як лише могли бігти на своїх маленьких ніжках двійнята. До зелених дахів вони прибігли в останню мить, а на порозі їх перейняла Маріла, яка до піру позаганяла корей та качок до пташника». Щойно Ен із дітьми ускочила до кухні, як світло щезло, мов би чийсь могутній подув здмухнув його геть. Страшна хмара прокопнула сонце, і довкола стемніло, немов у світі залягли пізні сутінки. Тієї ж миті з гуркутом грому та сліпучим спалахом блискавки з неба сипонув град, сховавши весь довколишній пейзаж за стіною з білого шалу. Крізь стогін бурі долинав трізг гілок, що ламалися об стіни будинку, та дзенькіт розбитого скла. За якісь три хвилини кожнісінька шибка в усіх північних та західних вікнах була вибита, а в кімнати летів град, укриваючи підлогу шаром крижаних камінців, найменше з яких був як куряче яйце за обільшки. Три чверті години невтомно періщила буря. І доскону пам'ятали її ті, хто пережив цей час. Маріла, уперше в житті, тремтячи від справдешнього жаху, вклякла побіля крісла гойдалки, задихано схлипуючи між оглушливими ударами грому. Пополотніла Ен, відтягла від вікна диван і сіла на нього з обох боків, ухопивши в обійми двійнят. З першим ударом грому Деві заголосив Ен. Ен, це судний день. Ен, Ен, я ж не хотів бути поганим. А тоді сховав лице в колінах Ен і лежав так, здригаючись, усім тілом. Дора, бліда, проте цілком спокійна, сиділа мовчки, тримаючи Ен за руку. Схвилювати її не міг би певний ізернотрус. Буря вщухла так само раптово, як почалася. Град більше не сипався, і грім буркутливо відкотився на схід. Із-за хмари би сонце, ясне і чисте. І не йнялося нікому віри, що всього 45 хвилин тому світ був до непізнаваності інший. Маріла зі змученим лицем кволо і непевне підвелася з колін і впала в крісло. Враз вона, мов би, постаріла на 10 років. «Чи всі ми пережили це?» – врочисто запитала вона. «А як же?» – жвао відказав Деві, котрий вмить опанував себе. «А я й не злякався взагалі. Ну, може, хіба спочатку трошечки?» Воно раптом так занадсько почалося, я собі ще подумав, що не битимуся в понеділок із Теді Слоуном, як обіцяв, але тепер, напевно, поб'юся. «Доро, а ти злякалася, так?» «Трішки злякалася», – серйозно мовила Дора, «та я місно тримала Ен за руку» і без перестанку повторювала молитву. «Ну, і я би повторював, якби згадав», – відповів Деві. «Але», – додав він глибокодумно, – «я теж лишився живий і здоровий, геть як ти, хоч і зовсім не казав молитви». Ен подала Марілі склянку смородінивки, всю міць якої мала нагоду відчути ще в дитинстві. Вони підійшли до дверей і устріли дивовижне видовище». Скільки сягало оку пролягав білий килим по коліну завглибшки, вглибшки. Те каміння купами громадилося на ганку і на подвір'ї. Коли за три-чотири дні град розтанув, завдане спустошення стало очевидним. У садах і на полях не залишилися зелені. Побитий був увесь світ на яблонях. До того ж землю встеляло поламане гілляче – із двох сотень молодих дерев, які посадили вдосконалювачі, більшість була вибита чи видерта з корінням. «Невже це той самий світ, що був годину тому?» розпачливо скрикнула Ен. «Такого ще не знала на острів принца Едварда», відповіла Маріла. «Зроду віку не бачили. Пригадую, ще за мого дитинства тут була сильна буря. Та де ж її можна порівняти із сією? Будь певна, ми ще почуємо про страшні руйнування. Хай ж ніхто з дітей не постраждав, схильовано пробормотіла Енн. Та згодом виявилося, що страхи її марні, бо ті учні, яким додому було далеченько, скористалися з мудрої поради пана Гармона Ендрюса і перечекали негоду на пошті. «Он де Джон Генрі Картер?» – сказала Маріла. Джон Генрі брів поміж градин, із наляканою посмішкою на обличчі. «Яке жахіття, а геш пану Гадберт. а мені пан Гаррісон волів дізнатися, чи ваші всі цілі». «Як бачиш, усі живі», – похмуро буркнула Маріла. «І дім не завалився. У вас, надіється, теж все добре?» «Так, мем. Хоч і не все, мем. Нас трохи побило». Близько в ударила, прийшла його наскрізь, влучила в клітку із Джинджером, Пробила діру в підлозі і гримнула в льох. Отак, мем. Дженджер постраждав? занепокоїлася Ен. Так, мем, сильно постраждав, його вбило. Недовзі Ен рушила підтримати і утішити пана Гаррісона. Він сидів при столі тремтливою рукою, гладячи яскраве пір'я на тільці Дженджера. Бач, Ен, більше ніколи він тебе не образить. Тожливо проказав пан Гаррісон. Ен уявити не могла, що плакатиме від жалю за Ченджером, та сльози самі підступали її до очей. Ото і усього було мені товариство Ен, Єдиний мій друг, і ось він мертвий. Ох, старий я дурень, та й любив же його. Та грець із ним, якось воно буде. Я знаю, ти мені скажеш щось утішне, коли я замовкну, але не треба, Ен. Бо я ще розридаюсь. то страшна була буря, тепер уже із пророць дядька Ейба ніхто не сміятиметься. Це, здається, ті бурі, що він прогнозував, що їх ніколи й не було. Усі прийшли водночас, але ж як він із ним угадав дивино, як у мене все тут понищилось. Треба десь дістати дощок, зробити мостини та й залатати цудіру в підлозі. Наступного дня аймолітці були зайняті хіба тим, що ходили одне до одного і порівнювали збитки. Дороги були потрощені градом, отож жодна бричка проїхати по них не могла. Доводилося йти пішки, чи долати відстань до сусідів верхи. Запізніла пошта, принесла недобрі звістки з усієї провінції. Будинки згоріли від ударів блискавок. Серед людей були вбиті і постраждалі. Телефонний і телеграфний зв'язок скрізь відсутній. Луки і поля були столочені і загинула на них незлічена кількість молодняку. Рано вранці дядечко Ейп побрів до кузні, де провів цілісінький день. То був день його тріумфу, яким він тішився сповна. Певна річ несправедливо буде казати, що він радів із такої страшної бурі. Та вже коли вона сталася, Дядькові Ейбу було приємно, що справдилося його пророцтво, та ще й уточно вказаний день. Він уже і забув, як сам заперечував, буцем назвав якусь дату. Що ж до невеличкої розбіжності в годинах, то були справдечні дрібниці. Надвечір у зелені дахи завітав Гілберт. Ен і Маріла тим часом прибували на місце випитих шибок клейонку. Хто знає? «Коли вдасться купити скло?» – забідкалася Маріла. «Пан Баррі їздив сьогодні в Кармоді, але там за жодні гроші і шматочка не дістати. кармудці розібрали все і у Лоусона, і в Блера ще до десятої ранку. Чи сильна була буря у Вайт Сенс, Гілборте?» «О, так. Нас із учнями вона заскочила в класі. Мені здалося, що дехто з них від страху збожеволіє. Троє замліли, У двох дівчат сталася істерика. А Томі Блует тільки й знав, що верещати на повний голос. А я тільки разочок писнув, гордо заявив Деві. А мій город зовсім побило, продовжував він тужливо. Але Дорен теж, додав він тоном, котрий свідчив, що є пальзам в гілеаді. З кімнати на західнім підаші прибігла Ен. Ти чув новину, Гілберта? Старий дім Болтера дощенто спалила блискавка. Мабуть, це страшенно погано радіти з такого, коли буря накоїла стільки лиха. Пан Болтер каже, що ми в очевидь зумисно її начеклували. «Одне безперечно», – сміючись відповів Гілберт. «Дядочкові Ейбу ваш оглядач створив репутацію народного синоптика. Його буря увійде в тутешню історію. Дивовишний збіг, що вона припала на той самий день, який ми собі вибрали. Я почуваюся трохи винним». Мов би, і справді її начоклував. Але хай нам розрадує стане те, що нема вже тієї халупи. А за наші деревця тішитися не доводиться. З них не вцілило і десятка. Ну то висадимо ще наступного року, розважливо мовила Ен. Добре в цьому світі те, що тут завжди наставатимуть нові весни. Розвіл 25. Скандал. Погожого черневого ранку за два тижні після бурі дядька Ейба, подвір'ям у зелених дахах неквапно йшла Ен із двома понівеченими білими нарцисами в руках. Дивіться, Маріло, жарливо показала вона, їх суворі жінці в чепці в картатому фартусі, що саме йшла до кухонного ґанку з обскубленою куркою в руках. Оце єдині, яких не вибила буря, та й вони скалічені. Шкода. Я хотіла віднести на могилу Метію. Він так їх любив. Мені теж їх бракуватиме, дізналася Маріла. Та чи слід побиватися за ними, коли стільки лиха тут сталося? І збіжжа, столочини, і садовина? Та ж люди знову сіють увес, утішла вимовила Енн. А пан Гаррісон каже, що коли з погодою влітку щаститиме, він зайде, хоч і пізній. І моя клумба теж надовзі розквітне. Та... Ох, чернебах на не замінить нічого. І бідолашній Естер Грей не має чого принести. Учора я ходила в її сад, але й там нічого гісіньку не лишилося. Сумно її буде без них. Ен, такого не можна казати, суворо урвала її Маріла. Естер Грей померла 30 років тому, і душа її на небесах, сподіваюся. Так, але все ж я певна, що вона і там згадує про свій сад і любить його, відповіла Ен. Хай скільки я би лишалася на небесах, мені радісно було б часом глянути вниз і побачити, як хтось складе мені квіти на могилу. Якби в мене був сад, як у Естер Грей, то й тридцяти років забракло би, щоб не сумувати за ним навіть на небесах. Дивися, щоб двіняти цього не чули. Кволо запротестувала Маріла, зникаючи з куркою у будинку. Перш ніж узятися до звичних суботніх обов'язків, Енза кричала нарцисами коси, і підійшла до хвіртки, де спинилася на мить, ніжачись під черневим сонцем. Світ вертав собі колишню красу – стара мати природа, що сили намагалася одужати після бурі. І хоча для остаточного зцілення їй знадобилося б іще багато місяців, вона вже творила дива. «Я так би хотіла пробайдукувати весь день», – сказала Ен маленькій птасі, яка заспівала, гойдачись на вербовій гілці. Проте шкільна вчителька, що окрім усього допомагає виховувати двійнят, не має права на лінущі. «Як гарно ти співаєш, пташатко! Кладаєш у пісню всі мої почуття краще, ніж я сама б це зробила. А хто це їде до нас?» Дорогою до зелених дахів котився поштовий екіпаж. На передній лаві в ньому сиділо двоє людей. На задній стояла велика валіза. Недовзі Ен опізнали і кучера. Ним виявився син начальника станції у Брайт-Рівер. Пасажирка ж його була не тутешня. Тендітна жінка спритно зіскочила на землю коло хвіртки в ту самісіньку мить, як зупинився кінь. Була вона мила, радше 50, ніж 40 років з лиця, та щоки її розживіли. Чорні очі мерехтіли вогниками, але скучі темні коси увінчував дивовижні капелюшок. Весь розсецкований, квітами і перами. Навіть попри вісім миль, які вона проїхала курною дорогою, одяг її був ухайний і чистий, мов би щойно із крамниці. «Чи тут живе пан Джеймс Гаррісон?» – жваво запитала вона. «Ні, пан Гаррісон живе отам», – відповіла здивована і заскочена Енн. «Я й подумала, що цей будинок аж надто ухайний, надто, щоб тут жив Джеймс». Коли тільки він геть не змінився від того, як я його знала, — зашепотала гостя. А чи правда, що Джеймс має намір побратися з якоюсь жінкою із цього селища?» О, ні-ні, викнула Ен із таким провинним лицем, що незнайомка гликнула на неї зацікавлено, мов би запідозривши її в матримональних планах щодо пана Гаррісона. Та ж я сама читала в газеті, — наполягала чарівна пані. — Шпальто мені прислала подруга. На це вони завжди готові і там понад словами високоповажний громадянин було вписано Джеймсове прізвище. «То був лише жарт», – здушено проказала Ен. «Пан Гаррісон нікого не збирається вести до вінця, запевняю вас». «Дуже це чути», – відповіла Рожевощока незнайомка, так само спритно, забираючись на своє місце в екіпажі, бо йому вже випало якось узяти шлюб. «Я його дружина». «Бачу, ви здивовані». Він тут, напевно, вдавав нежонатого і тільки і знав, що розбивати серця. Так, так, Джеймсе, рішуче кимнула вона через поле білому будинку, кінець твоїм веселищем. Я приїхала, хоч і не завдавала б собі клопоту долати такий довгий шлях, якби не була певна, що ти тут отнеш якусь дурницю. Гадаю, звернулася вона до Ен. Той його папуга лишився так само невиправним богохульником. Його папуга мертвий, здається, – видихнула сердечна Ен, котра в то мить не мала певності навіть щодо власного імені. «Мертвий? Тоді все буде добре!» – втішилася рожево гостя. «Тепер, коли цей птах не стоїть поміж нами, я легко дам раду із Джеймсом!» І з цими загадковими словами вона продовжила свій шлях. Ен тим часом метнулася до кухонних дверей на зустріч Марілі. «Хто це жінка, Н? «Маріло», – мовила Н серйозно, хоч і з пустутливими бісиками в очах. «Я схожа на божевільну?» «Не більше, ніж зазвичай», – відповіла Маріла, без жодного наміру іронізувати. «То, може, я сплю?» «Не каже, дурниць Н. відповідай, хто це жінка?» «Маріло, якщо я не збожеволіла і не сплю, то вона не може бути виткана з моєї уяви. Мабуть, вона таки справжня». Втім, такого капелюшка я все одно не змогла б уявити. Маріло, вона називає себе дружиною пана Гаррісона. Тепер настала черга Марілі, приголомшено втупитися в Н. Дружиною? Н Шерлі! Нащо ж тоді він казав усім, що не женатий. Ні, відповіла Н, намагаючись бути справедливою. Він ніколи цього не казав. Усі просто прийняли це як беззаперечний факт. О, Маріло, що скаже на це пані Лінд? Що сказала на це пані Лінд, вона довідалися того ж таки вечора, коли вона зайшла до зелених дахів. Пані Лінд не була здивована. Пані Лінд віддавна цього чекала. Вона завжди знала, що в пана Гаррісона сумління не чисти. «Подумайте лишень, кинув жінку!» – убурена вигукнула вона. «Я читала, що таке трапляється в Штатах. Але ж хто міг уявити, що це спіткає і нас тут, у семіснійкому Ейвенлі?» Хіба ми певні, що то він її кинув? Заперечила Енн, воліючи бачити свого друга безневинним, доки злочиною його не буде доведено. Ми ж не знаємо, як ось було. Невдовзі дізнаємося. Я йду просто туди, відрубала пані Лінд, котра досі не вивчила, що є в словнику таке слово, як делікатність. Ніхто не знає, що мені відомо про її приїзд. А пан Гаррісон мав привезти сьогодні з скарму діліки для Томаса, тож це буде чудовий привід. «Я все розпитаю, а на зворотньому шляху зайду і перекажу вам». І пані Лінд не рушила туди, куди Енн боялася зазирнути. Ніщо не змусило б дівчину піти того дня до Гаррісонів, проте і вона була не позбавлена природньої та зрозумілої цікавості. Тож потираділа, що звисування таємниці взяла на себе пані Рейчел. Утім, дарма вони з Марілою чекали ввечері на цю ласкаву добродійку. Більше вона до зених дахів не заходила. Причину цього пояснив їм Деві, що о дев'ятій годині прийшов додому від Болтерів. Я бачив удалені пані Лінд і ще якусь жінку, мовив він, і знаєте, як вони обидві торохтіли водночас? Пані Лінт сказала, що їй шкода, але вона сьогодні не зайде, бо вже пізно. Ен, я дуже страшенно голодний. Ми в мілті пили чай у четверті, і я думаю, що пані Болтер по справжньому жадібна. Ні варення нам не дала, ні порога, навіть хліба зовсім трошечки. Деві у гостях не годиться обговорювати частунок, суворо дрикнула Ен. Це дуже погана манера. Добре, я лише так думатиму, безтурботно відказав Деві. Ен, дай мені бідолашному попоїсти. Ен глянула на Марілу, котра зайшла слідом за нею в комору, щільно причинивши двері. Дай йому хліба з варенням. Я знаю, як п'ють чай Олеві бултера. Деві, полегшено зітхнувши, вихопив кусень із рук Ен. «Стільки розчарувань у світі!» – додав він. «У Мілті є кицька, то в неї часом бувають напади. Останні три тижні щодня траплялися. Мілті каже, що тоді вона виглядає дуже кумедно. І сьогодні я навмисно пішов подивитися, а в цієї дурної кицьки нікого нападу не було. І все з нею було добре. Хоч ми з Мілті весь день коло неї сиділи і чекали. Та нехай!» У міру поглинання славового варення, Деві сяїв щораз більше. «Може, ще колись я це побачу. Не буває ж так, щоб оті напити просто припинилися, коли вже вони в неї є, правда? А варення страшно смачнюче». Деві не мав журби, котрої не могло би розвіяти славового варення. У неділю дощило, і ніхто в селищі не потикався із власних обійсть. Проте до понеділка кожен мав уже свою версію історії – Пана Гаррісона. Школа гула від пліток. І Деві до додому чого тільки не наслухався. Маріло, а пана Гаррісона нова жінка. Тобто, не зовсім нова, але Мілті каже, що вони стали нев'язані на довгий час. Я завжди думав, що коли люди почали, то мусить бути до кінця подружені Але Мілті каже, що ні, і можна це припинити, якщо не виходить домовитися. Мілті каже, що можна взяти і покинути жінку. І що пан Гаррісон так і зробив, бо вона ж бурдала в нього різні речі. Важкі дуже. А Арті Слоун каже, що він її покинув, бо вона йому не давала корити. А Нед Клей каже, що вона його постійно сварила. Я б свою жінку за таке не кидав. Я просто тупнув би ногою і сказав, «Жінко, ти мусиш робити те, що я хочу, бо я чоловік». І тоді вона враз би послухалася, але Анета Клей сказала, що то вона його покинула, бо він не витирав ніг на порозі, і вона її за це не винуватить. Я зараз побіжу до пана Гаррісона, подивлюся, яка вона. Проте не він повернувся дещо пригнічений. Пані Гаррісон немає. Вона поїхала до Кармоді з пані Лінд купувати шпалери для вітальні. А пан Гаррісон просив, щоб Ен зайшла до нього, бо він хоче з нею побалакати. А ще знаєте що? Підлога в пані Гарсіна чиста, а сам він поголений, хоч ніякої служби в церкві вчора не було. Кухня у будинку пана Гарсіна видалася н геть незнайомою. Підлога і усі меблі справді були вимиті і відчищені до блиску. Піч вишарувана так, що в ній можна було узріти власне відображення. Стіни побілені, а віконі шиби блискотіли попід сонцем. При столі сидів пан Гаррісон у робочому броні, котре ще донедавна відзначалося незліченими дірами, з яких звисали нитки, але зараз усе воно було чисте і охайно поцароване. Сам пан Гаррісон був ретельно виголений, а його ріденька Чуприна дбайливо підстрижена. «Сюдай, Енн, сюдай!» – проказав він тоном, ледь відмінним від того, яким ей вонлійці перемовлялися на похорнах. «Емолі поїхала в кармоті», – зречив Лінд. «Вони вже, бачу, до віку заприязнилися. Хто їх з багнетих жінок?» «Скінчилася моя свобода, Ен. Геть скінчилася. До смерті тепер вікуватиму в чистоті і порядку». Хай як тожливо говорив пан Гаррісон, його мимохідь виказував утішний вогник в очах. «Пане Гаррісон, ви ж раді, що повернулася ваша дружина?» – промовила Ен, легенько посваривши його пальчиком. І не заперечуйте, я ж добре все бачу. Пан Гаррісон сормізливо усміхнувся. Так, так, звикай до цього потрошку, визнав він. Не можу сказати, що я не хотів бачити Емелі. Тут чоловікові справді потрібен жіночий захист, коли в цьому селі навіть у шашки із сусіду не зіграєш, щоб негайно ж тебе не почали женити з його сестрою. Та ще й в газетах про це потякати. Ніхто б і не подумав, що ви впадаєте з Ізабелою Ендрюс, якби ви не вдавали нежонатого. Суворо заперечила Енд. Я і не вдавав. Якби хтось у мене спитав, чи я одружений, я відповів би, що так. А всі ж вирішили, що я, напевно, старий Бурлака. А мені базікати і не праглося. Тяжко мені було. Ото б зраділа Рейчел Лінд, якби дізналася, що мене покинула жінка, га? Дехто каже, що це ви її покинули, То вона почала Енд. Вона почала. «Я розкажу тобі все, бо не хочу, щоб ти вважала мене гіршим, ніж я заслуговую. Мене чи Емілі, але прошу тебе, ходімо за ганок. Тут так страхітливо, чисто, аж я відчуваю, мов би, тугу за рідним домом. Скоро і до цього звикнемо, мабуть. Та зараз мені приємніше бути на дворі. Емілі ще не взялася тут порядкувати. Вони зручно посідали на ганку, і пан Гаррісон розпочав свою сумну історію. Доки переїхав сюди Ен, я жив у Стокфорді, у Нью-Брансвіку. На господарцю приткувала моя сестра. Я тішився, бо вона була якраз не надміру охайна. Мене не діймала. Той зіпсувала геть, як каже Емілі. А три роки тому вона померла. І дуже хвилювалася перед смертю, що ж буде зі мною. Кінець-кінцем я мусив дати їй слово, що оженюся. Вона порадила мені взяти за жінку Емілі Скотт, бо й грошенята в неї водилося, і господиня вона була взірцева. Я сказав: "Та Емілі Скотт на мене і дивиться не схоче". А сестра відповіла: "Ти освідчись і сам побачиш". То я і пообіцяв їй, що так і зроблю, хай не хвилювалася. І зробив. А Емілі відповіла, що згодна. У житті я так не дивувався, Ен, Така розумна, гарна жінка, як вона, і такий стараган, як я. Спершу я подумав, що мені страх їх пощастило. Одне слово – ми побралися. З'їздили маленьку весільну подорож у Сент-Джонс на два тижні, та й повернулися додому. Приїхали о десятій вечора, і, клянусь тобі, Ен, уже за якихось півгодини вона вже все мила і чистила. Ти, певне, гадаєш, що мій будинок тільки цього і потребував. У тебе дуже промовистий вираз обличчя. Усі думки, мов, на лобі написано. Але ні, не все було так зле. Хоч я його, звісно, занедбав, Токи жив самотою. Але перед весіллям найняв прибиральницю. І усе, що було треба, Підфарбував і полагодив. Та проведе Емелі хоч у новісінький мармуровий палац, Вона і там негайно почне все шкребти. Хай лише встигне закотити рукави. Ну отож, тоді вона прибирала до першої ночі, а у четвертій знову була на ногах за тією самісінькою справою. І так тривало весь час. Скільки моя пам'ять сягає, вона ніколи не зупинялася. То було постійне замітання, вимивання і витирання, що припинялися хіба неділях, І тоді вона чекала понеділка, щоб знову стати до праці. Ну, та її це тішило – і я міг би із цим примиритися, якби вона мені дала спокій. Але вона не дала. Заходилося мене перелицьовувати, хоч я й трапився вже немолодий. Мені не дозволено було заходити в дім у черевиках, а лише в капцях. Корити люльку в домі до кінця своїх днів мусив іти в повітку. Із граматикою в мене було зле. А Емілі вчителювала до заміжжя, і так від цього і не відвикла. Та ще вона не терпіла, коли я їв з ножа. Отак воно й було – вічні докорі і гризня. Проте, мушу визнати, Енн, у мене теж та не мед. Я не намагався стати кращим, хоча міг. Лише сварився з нею і сердився. Якось сказав їй, що вона не нарікала на граматичні помилки, коли виходила заміж. Це було дуже грубо. Жінка радше стерпить від чоловіка побої, ніж зауваження, що вона аж надто хотіла вийти за нього. Отак ми колотилися, і то було геть неприємно. Та, може, ми й звикли б одне до одного, якби не Джинджер. Він став тим каменем, об який розбився, зрештою, наш шлюб. Емілі не любила папух. А Джинджерова лайка і геть була їй нестерпна. А я звик до того птаха. Він був мені пам'яттю про брата-мороплавця. Брата -мороплавця. Брат я любив ще з дитинства. А перед смертю він прислав мені Джинджера то я вже і не бачив сенсу в тім, щоб відучувати його від лайки. Цього я в людях не зношу. Але на птаха, котрий лише повторює те, що чує, а розуміє людську мову так, як я китайську, можу і зглянутися. Та Емілі цього не розуміла. У жінок немає логіки. Вона його перевиховувала, а вдавалася не краще, ніж змусити власного чоловіка не казати «забувся». І я вибачаюся. Здається, що дужче вона билася... То гірше ставав джинджер, геть як я. Так ми і жили. І дратувалися щораз більше, а тоді стався крах. Емелі запросила на чай нашого пастора із жінкою і ще одне пасторське подружжя, яке б не гостювало. Я обіцяв занести джинджера якнайдалі, де ніхто його не чутиме, бо Емілі не торкнулася б його клітки навіть десятифутовим дрюком. І я мав намір це зробити бо не хотів, щоб пастори чули в моєму домі щось бридке, але забув. Емелі так вимушила мене чистим кумірцем і граматикою, що і не дивно, а про бідолашного птаха я не згадав, аж доки ми сіли за стіл. Наш пастор саме казав подячну молитву, коли Джинджер на ганку за вікном їдальні подав голос, бо у двір зайшов індик, а Джинджер ніколи не любив індиків, і того разу він перевершив сам себе. Смійся, Енн, а я й собі недовзі з того підсміхався, але тоді ми з Емелі обоє ледь не умерли від сорому. Я пішов і заніс Джинджера до клуні. Не можу сказати, щоб частунок мені смакував. З виразу обличчя Емелі було ясно, що і Джинджерові, і мені буде непереливки. Коли гості пішли, я вирішив покорів на пасовище. І тим часом ретельно все обміркував. Шкода була Емілі. Я розумів, що недостатньо був уважний з нею, та й не хотів, щоб пастори думали буцім Джинджер не хапався своїх висловів від мене. Отож вирішив я, що Джинджера слід комусь відати, пригнав корів до обори та й пішов до Емілі, щоб сказати це їй. А її вже не було, тільки на столі лежала записка геть як у романах. Емілі писала, що я мушу обрати між нею і птахом. А сама вона тим часом повернеться в рідний дім доки я дам їй знати нарешті, що позбувся того клятого папуги. Ну, тут я їй знавіснів Ен, і сказав, що коли так, то хай чекаю до судного дня. Склав усі її речі і відправив до неї. Ох, і пліток було через це все. Тут Скотфорд нічим не краще за Еймурлі, і всі співчували в моїй жінці. Я лютував і думав, що треба мені їхати геть, бо не матиму тут ані миті спокою і вирішив податися сюди. Тут я був іще хлопчаком, і острів мені сподобався. Хоч Емелі казала, мовляв, не буде жити там, де надвечір страшно з хати податися, щоб не впасти у море. От я і сюди переїхав, з упертості. Тепер ти все знаєш. Про Емілі я нічого гісненьку не чув аж до суботи, коли прийшов з поля і застав її тут. Вона мила підлогу, а на столі чекав перший справжній обід відколи вона пішла од мене. Зверіла перше мені поїсти, а тоді вже поговоримо, із чого я виснував, що вона таки збагнула, як треба поводитися із чоловіком. Тепер вона вже звідси не поїде. Надто, що Джинджер загинув, а острів виявився дещо більше, ніж їй уявлялося. А он, де і вони з пані Лін? Ні-ні, Енн, не йди. Познайомся з Емілі. Вона звернула на тебе увагу ще в суботу, Питала мене, хто та вродлива роденька дівчина із сусідньої ферми. Пані Гаррісон тепло привітала Енн і запросила на чай. Джеймс розповів мені, як добре ви до нього ставилися. Навіть пороги пекли, мовила вона. Хочу якнайшвидше познайомитися з усіма новими сусідами. Пані Лінд чудова жінка, правда? Така приязна. Енн верталася додому в духм'яних, червневих сутінках. Пані Гаррісон проводжала її крізь поле, над яким, мов зорі, маряхтіли світляки. Напевне, довірила мовила пані Гаррісон, Джеймс розповів вам нашу історію. Так. То я не переповідатиму, бо Джеймс чесний і правдивий чоловік. Та й не він єдиний, вони, у наших сварках. Тепер я розумію, що й ходи не минуло, як я пішла від нього, а вже пошкодувала та не хотіла поступатися. Тепер бачу, що забагато сподівалася від чоловіка. А зважати на граматичні помилки, то і геть була дурниця з мого боку. Хіба це так важливо, коли він – вправний господар і не пхає носа в комору, щоб дізнатися, скільки цукру жінка витратила за тиждень? Я відчуваю, що тепер ми із Джеймсом будемо дуже щасливі. Хотіла б я знати, хто цей оглядач. Мушу йому подякувати. Я в бургу перед ним. Енн збентежена несподіваними наслідками своїх жартівливих дописів, мовчала. Тож пан Гаррісон так і не довідалася, що її подяка знайшла свого адресата. Дописи ці примирили чоловіка із дружиною, та ще одному ейволійцеві створили репутацію пророка. На кухні в зелених дахах пані Лінд переказувала Марілі історію останніх днів. «Чи сподобалась тобі пані Гаррісон?» – запитала вона в Ен. «Так, вона дуже мала жінка». «Еге ж», – переконно мовила пані Лінд. Я саме казала Марілі, що задля неї ми всі повинні примиритися з дивацтвами пана Гаррісона і зробити все, щоб вона тут почувалася як удома. От що. Ох, мушу вертатися. Томасові без мене сумно. Відколи Еліза тут, мені трошечки легше. Та й він, здається, одужує помало. Та все ж я волію надовго його самого не лишати. А Гілберт Блайт звільнився з вайнсельської школи. Мабуть, весени поїде до коледжу. Пані Рейчел кинула промовистий погляд на Н, та дівчина схилилася над сонним Деві, що куняв на дивані, і нічого неможливо було прочитати на її обличчі. Вона понесла хлопчика нагору, притулившись ніжною щукою до білявих кучерів на його маківці. Оже на сходах Деві втомленою рукою обхопив Н за шию і, пригорнувшись до неї, міцно поцілував. «Ен, ти дуже-дуже хороша!» Сьогодні Мілті Болтер написав вірша на своїй грифельній дошці і показав Дженні Слоун, Троянда мусить червоним, а фіалка плакитним цвісти. Цукерки дуже солодкі і страшенно прекрасні, як ти. І це те почуття, яке я відчуваю до тебе, Ен. Розділ 26. За поворотом дороги Томас Лінд згасав спокійно і непомітно, як і жив. Дружина доглядала його ніжно, байливо і терпляче. Часом, коли він був здоровий, його повільність і м'якосердність дратували пані Рейчел, і була вона сувора зі своїм Томосом. Та в чоловіковій хворобі її слова були найлагіднішими, руки найніжнішими і найвправнішими, а нічні чергування найсмиренішими. «Ти була мені доброю жінкою, Рейчел», мовив він, якось просто коли вона сиділа при ньому в сутінках, тримаючи його бліду у руку у своїй натрученій долоні. Доброю жінкою. Шкода, що я не зміг тобі лишити більшого статку. Але діти подбають про тебе. Ви нерозумні, тямущі, як їхня мати. Хороша мати. Добра жінка. Потім він заснув. А наступного ранку щойно перші сонячні промені торкнулися верхівок сосон у долині, Маріла навшпинька зайшла до кімнатки на східній пітащі і розбудила Н. «Помер Томас Лінд. Щойно приходив їхній наймит. Я негайно йду до Рейчел». Наступного дня, після похорону Томаса Лінда, з лиця Маріли не сходив дивний стурбований вираз. Часом вона поглядала на Н, мов би хотіла щось їй сказати, але хитала головою і міцно стуляла уста. Після чаю вона пішла до пані Рейчел, а надвечір у зелених дахах піднялася нагору, до кімнати, де Н сама перевіряла учнівські зошити. Як панілін сьогодні? запитала Ен. Спокійніше і стримана, відповіла Маріла, сідаючи на ліжку Ен, що свідчила про надзвичайний душевний стан, бо ж сидіти на застеленому ліжку згідно з її власним хатнім кодексом, було непростимим гріхом. Але їй самотню. Еліза мусила нині повертатися додому. У неї там хворий син. Закінчу перевіряти і піду поговорю з пані Лін, мовила Ен. Хоч я думала сьогодні написати ще твір з латини, але це зачекає. Гілберт Плайт їде б за недоколеджу, занецька проказала Маріла. А ти, Ен, хотіла б поїхати? Ен підвела на неї здивований полір. Звісно, хотіла б Маріла. Та це неможливо. Думаю, це можна влаштувати. Я завжди вважала, що ти мусиш їхати. Мені важко було думати, що ти відмовилася від навчання через мене. Але я жодної хвилини не шкодувала, що лишилася вдома, Маріло. Тут я така щаслива. І ці два роки були казкові. Так, я знаю, що ти була задоволена. Проте річ не втім. Ти мусиш навчатися далі. Грошей на перший рік у Редмонді ти відклала достатньо. А на другій вистачить того, що ми одержили за худобу. Та ще ж є стипендії і нагороди, що їх ти можеш здобути. Так, але я не поїду, Маріло. Ваш зір поліпшився, звісно, та я не покину вас самої із двійнятами. З ними стільки клопоту. Я буду не сама. Це я і хочу обговорити з тобою. Сьогодні ми довго розмовляли з Рейчел. Стільки всього гнітить її, Ен, Грошей у неї мало. Вісім років тому вони заставили ферму, щоб допомогти молодшому синові, коли той поїхав на захід, і досі сплачували тільки відсотки, та і томусова хвороба дорого їй коштувала. Отож ферму доведеться продати, і Рейчел боїться, що в неї геть нічого не лишиться, коли вона поверне всі борги. Вона каже, що мусить хіба переїхати до Елізи. І серце в неї болить від самої думки, що доведеться покинути Ейвонлі. У її віці не так просто знайти нових друзів і новий сенс у житті. Я слухала і думала, що, може, годилося б запросити її переїхати сюди, та вирішила найперше спитати твої поради якщо речі лежитиме зі мною, ти зможеш поїхати до коледжу. Що ти про це думаєш? Мені, моби, хтось простягнув місяць із неба, а я не знаю, що робити з ним, відказала приголомшена Енн то я не можу радити вам чи запрошувати пані Рейчел Маріло. Гадаєте, ви певні, що хочете цього? Пані Лінд добра жінка і чудова сусідка, проте... Проте і вона має свої вади. Це ти хочеш сказати? Звісно, маю. Та мені здається, що легше буде примиритися з ними, ніж бачити, як Рейчел їде з Еймолі. Мені її бракуватиме. Вона єдина моя близька подруга. І мені буде важко без неї. Сорок п'ять років ми були сусідками, і жодного разу не посварилися. Хоч до цього замалим не дійшло того дня, коли ти кричала на неї за те, що назвала тебе родою і бридкою. Пам'ятаєш, Ен? Так, просоромнила мовила Ен. Хіба таке можна забути? Як я тоді ненавиділа сердечно пані Рейчел? А потім ще це твоє вибачення. Лихо мені було з тобою, Ен. Я геть не могла втямати, як бути. Метья розумів тебе краще. Меттю розумів усе, відповіла Ен тахенько і лагідно, як завжди говорила про нього. Отож, я думаю, можна так усе влаштувати, що ми з Рейчел не будемо заважати одна одній. Я завжди вважала, що єдина причина, з якої дві жінки не можуть діти згоди в однім домі – це спільна кухня, де кожна хоче порядкувати по-своєму. Тому якщо Рейчел приїде до мене, я віддам їй спальню на північній піддащі і гостюву кімнату, «Ми ж з нею і так не користуємося. Там вона облаштує собі кухню, поставить плиту і власні меблі. Буде їй зручно, і від мене вона не незалежатиме. На прожиття їй, звісно, вистачить. Діти про це подбають. Осе, що я дам їй – це дім. Так, Енн, можу сказати, мені ця думка, що далі, то більше подобається. То запросіть її, зраділа Енн. Мені теж буде сумно тут без пані Рейчел». «А тоді, – продовжувала Маріла, – ти зможеш поїхати до коледжу. Я буду не самотня, та і Рейчел зробить для дміння те, чого я не можу. Не бачу причин тобі відмовлятися від навчання». Того вечора Ен довго міркувала, сидячи при вікні у своїй кімнаті. Радість і сум боролися в її серці. Так несподівано. Так раптово підійшла вона до повороту на шляху, а за ним чекав її коледж. І сотні райдошних надій – Тамарень. Хоч ясно розуміла вона і те, що доведеться лишити позаду стільки приємних і милих серцю речей. Усі прості щоденні обов'язки і зацікавлення, що полюбилися їй упродовж останніх двох років, які вона так натхненно оточувала ореолом краси і щастя, їй доведеться піти зі школи. А вона ж любила всіх своїх учнів, навіть ледачих і нитямущих». Сама лише думка про Пола Ірвінга змушувала її сумніватися, чи так уже був їй потрібний той Редмонд. За ці два роки я постила тут багато корінців, мовила Енн, звертаючись до місяця. І, звісно, відриватися від них буде боляче. Але, напевно, краще мені все ж поїхати. Та й Маріла каже, що не бачить причин відмовлятися. Можу дістати з комірчини свої честолюбні наміри і здмухнути з них пилюку. Наступного ж дня Енн подала заяву про звільнення зі школи, а пані Рейчел після відвертої розмови з Марілою прийняла запрошення оселитися в Зелених Дихах. Втім, вона заявила про бажання на літо лишитися у власному домі, бо за як ферму належало продати аж восени, а доти все озгодити і завершити безліч приготувань. Ніколи не думала, що житиму так далеко від дороги. Зітхнула пані Рейчел сама до себе. Та зрештою, зелені дахи вже не такі відлюдні, як колись. Ен має стільки друзів. І двійнята приносять туди життя. Та хай там що, я радше житиму на дні колодіза, ніж поїду геть із Еймлі. Новини ці враз поширилися по всьому селі. І навіть приїзд пані Гаррісон мусив поступитися їм першістю з-поміж найбільш обговорюваних ейвонлійських чуток. Люди розсудливо хитали головами, вважаючи недалекоглядністю бажання Маріли поселити в себе пані Рейчел. Усім здавалося, що вони не живуться під одним дахом, кожна зі своїми звичками, яких не хотіла зрікатися, тож звідусіль лунали безрадісні, песимістичні прогнози. Проте ні Маріли, ні пані Лінд вони не турбували. У битві вони чітко усвідомлювали, Нові взаємні права і обов'язки і мали намір несхитно триматися свого рішення. Я не втручатимуся у твої справи, а ти в мої, рішуче заявила пані Лінд. Щодо двійнят радо зроблю для них усе, що зможу. Тільки на запитання, Деві не відповідатиму. Будьте певні. Я не енциклопедія і не адвокат з Філадельфії. Тут нам бракуватиме ен. Її відповіді часом були не менш дивні. Аніж запитання Деві, сухо відказала Маріла. Двійнята сумуватимуть без неї певна річ, та не можна жартувати її майбутнім задля цікавості хлопчика. Коли він про щось запитує, а я не знаю відповіді, то кажу, що дітей має бути видно, але не чути так виховували мене саму, і мені цей метод видається не за всі новомодні теорії щодо виховання. «Та все ж і Ен своїми методами досягла успіху з Деві!» – сміхнулася пані Лінд. «Він геть змінився, будьте певні!» «Він гарний, хлопчина!» – погодилася Маріла. «Я й не думала, що так полюблю цих дітей!» «Деві таке серденько, та і Дора мила дівчинка, хоча і дещо… дещо…» «Безбарна?» «Так!» – кинула пані Рейчел. «Вона, мов, книжка, де всі сторінки однакові!» З неї буде надійна, розумна жінка. Та вона не з тих, хто перевертає світ. З такими людьми зручно мати справу, хоч і не так цікаво, як зрештою. Гілберт Плайт був єдиним з емолівців, кого щиро втішила новина про звільнення Енді школи. Для всіх її учнів то було справдешнє лихо. Анета Белл, вертаючись додому, всю дорогу ридала. Ентоні Пай – Рішучо і безпричинно відлупцював двох інших хлопців, щоб дати вихід своїм почуттям. Барбара Шоу проплакала цілу ніч. Пол Ірвінг категорично заявив бабусі, що впродовж цілого тижня не з'їсть жодної ложки каші. «Я не зможу, бабусю», – сказав він, «і не знаю, чи здужує їсти, будь щось. У мене в горлі, мов би, величезний клубок застряг. Я плакав би дорогою зі школи, якби Джейк Доннелл не дивився на мене. Поплачу в ліжку, адже завтра ніхто не помітить цього в моїх очах. Це буде таке полегшення, та все одно я не зможу їсти кашу. Всіх своїх сил я докладатиму, щоб утішитися в нещасті, тож на кашу вже нічого не лишиться. О, бабусю, що ж мені робити, коли дорога моя вчителька піде від нас? Мілті Болтер хоче битися об заклад, що новою вчителькою буде Джейн Ендрюс. Пана Ендрюс, може теж хороша, але вона не розуміє темою всього так, як пана Шерлі. Діана теж дивилася на майбутнє з песимізмом. Тут буде так самотньо в Семку, зітхнула вона якось надвечір, коли невагоме, сріблисте місячне сяйво линуло крізь вишневі гілки в кімнатку на східній підаші, де розмовляли дівчата. Ен, сидячи в кріслі-гойдалці біля вікна, Діана, примостившись на ліжку по турецькому. Ви з Гілбертом поїдете, і Алла не теж. Пана Аллана кличуть до Шарлотауна. І звісно ж, він погодиться. Так гірко, цілу зиму в нас.